Uciga și numele Domnului. Partea 9 O împușcătură smulsă în cuietoarea ușii de la intrare. Așchiile de lemn încă mai vorau prin aer când un om în casă. Se ghemui în volul care dădea spre living room. În mână aveau o armă, ochii erau larg deschiși, fața era albită de groază sau furie, sau poate de amândouă, o față descompusă, fără nimic deosebit, înghițită de o barbă neagră în care licăreau ca niște diamante strop de ploaie. Un tip scund și îndesat. O văzut pe Cristin și își îndrepta arma spre ea. Joe țipă. Bubuitura împușcăturii zgâlții casa. Cristin era convinsă că își trăiește ultimele clipe. Dar cel lovit era chiar necunoscutul care să în casă. Pe cămașa lui se deschisese o floare urâtă și roșie de sânge. Pete Lockburn presese primul. Mai trase odată. Din numărul necunoscutului țâșni un fir de sânge. Arma e căzut din mână iar el se răsturnă pe spate. Al treilea glonț al lui Lockburn îl nimeri în gât, năruindu-l rămăsese pe jos sprijinit pe spate de o masă din vol. Capul inept, cu ochii larg deschiși, căzu într-o parte, lovind o oglindă aflată deasupra mesei, care cedă, lăsându-l să se probucească la pământ ca o grămadă însângerată. Pe când se ghemuia în brațele ei, cristinei îi lui Lockburn. Mai e încă unul, biroul. Prea târziu. lui Frank Reuter intrase deja în living room. Lockburn se rusăcit. Repede, dar nu suficient. Bubuitul armei umplu casa. Pete Lockburn fui zbit. Deși devenise câinele lăcasă doar de o zi, ciubaca știa ce înseamnă loialitatea. Mărind, cu dinții dezvăliți, săria asupra agresorului, îl mușcă de piciorul stâng și își înfipse bine colții, reținându-l pe necunoscut. Bărbatul scoase un țipăt ascuțit, ridică arma și izbi cu patul puștii capul la oriu al câinelui. Acesta s și se prăbuși la pământ. Nu, țipăgeui, de parcă perspectiva pierderii celui de-al doilea animal era mai întunecată decât propria lui ucidere. Cohotind de durere, vădiți speriat, Omul în armat strigă, Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă! Apoi se îndrepta arma spre Joey și Cristin. Ea observă că ai domnul bărbosului, nici acesta nu avea înfățișarea unui criminal. Teama feroce care pusese stăpânire pe el era lucrul cel mai neobișnuit pe care îl văzuse. Altfel, n-avea nimic deosebit. Tânăr abia dacă împlinise 20 de ani, ușor supraponderală. piele albe câțiva pistrui, făroșcat udat de ploaie, acum lipit de cap. De fapt, chiar înfățișarea lui banală îl făcea să pară atât de speriat. Dacă un astfel de om putea să devină sub influența lui Gres Pivey, un ocigaș necugetat, atunci bătrâna putea corupe pe oricine. Nu mai putea să aibă încredere nimeni. Oricine putea deveni un asasin ei. El a apăsat pe trăgaci. Nu se auzi decât un declic. Uitase că ambele țevi erau descărcate. Scâncind cu țepetă ascuțită, de parcă el ar fi fost cel amenințat, ucigașul căută în buzunarul haine și scoase de acolo două cartușe. Cu o putere și îndemânare pe care numai groaza le poate isca, Cristin îl înșfăca pe Joey și fugi nu spre ușa din față și de acolo în stradă, pentru că acolo și-ar fi găsit cu siguranță sfârșitul, ci spre scări și de acolo spre dormitorul de la etaj, unde era poșeta în care se afla propria iarmă. Joey se ținea cu disperare de ea. Îi se părea ușor ca un fulg. Părea animată de puteri supraomenești și treptele dispărură într-o clipă sub pașiei. Apoi, aproape de capul scărilor, se împiedică. Gata să cadă, se agăță de balustradă și scoase un țipăt disperat. Dar tocmai pasul acela greșit o salvase. În clipa în care se împiedica, arma și își lansase întreaga încărcătură împotriva ei. Două valuri de alice mari se înfipseră în balustradă, transformând stejarul în așchi, smulgând tâncuiala din pereți, făcând praf lustra chiar în locul în care s-ar fi aflat ea, dacă nu s-ar fi împiedicat. Pe când ucigașul reîncărca arma, Cristin se repezi înainte pe holul de la etaj. O clipă se pierdu, ținându în brațe pe Joey. Era în ei casă, locul pe care îl cunoștea cel mai bine, dar care în seara asta îi se părea străin. Unghiurile, proporțiile, lumina, camerele îi păreau atât de stranii. Coridorul îi se părea inimaginabil de lung, cu pereți diformi, de parcă ar fi fost un culoar cu oglin strâmbe. Încercă să-și stăpânească bătăile inimii, care îi falsificau întreaga percepție, alergând drept înainte spre ușa dormitorului. Din spate au auzit zgomotul pașilor ucigașului, care și începuse urmărirea, trându-și piciorul mușcat. Cristin intră în dormitor, ușa și pusă zăvorul, lăsându-l pe Joey din brațe. Poșeta se afla pe noptieră. O înșfăcă în clipa în care asasinul începuse să zgâlție clanța. Nu-și putea stăpâni tremurul degetelor. În prima clipă nu putu să deschidă fermoarul. În cele din urmă reuși și scoase arma. Joey se ghemuise într-un colț lângă scrin, încercând să se facă și mai mititel decât era. Ușa dormitorului aproape că dispără într-o furtună de alice. O gaură imensă se deschise în partea ei dreaptă. O balama fost mulță din cadru. Zbură prin aer, se izbide perete și se opri cu un zângănit pe șifonier. O altă încărcătură distruse în cuietoarea și ușa se deschise spre interior, atârnând într-o balama. Tânărul ucigaș cu păr roșu rămase în cadrul ușii părând și mai îngrozită decât Cristin. Înșira cuvinte fără noimă. Mâinile îi tremurau mai puternic decât ale ei. Una dintre țevi își în încărcătura, dar el păru că nu-și dă seama de acest lucru. Își îndreptă pistolul spre el și trase, dar nu se întâmplă nimic. Uita să se ridice piedica. Asasinul păru lui It să o găsească în armată. Arma lui era din nou descărcată. O aruncă și scoase un revolver din cureaua pantalonilor. Cristin se auzi spunând, nu, nu, nu, nu, într-o psalmodiere plină de teamă, în timp ce căuta cele două siguranțe ale pistolului. Le desfăcu pe amândouă, apoi tras o dată și încă odată, și încă odată. Bubuitul proprii arme împroșcând pereții i se părut cel mai dulce sunet pe care l-a auzit vreodată. Necunoscutul căzu în genunchi în timp ce gloanțele pătrundeau în el, apoi se prăbuși. Pistolul îi scăpă din mâna fără viață. J. plângea. Cristin se apropie precaut de corp. Sângele se prelingea pe covor. Îl întoarce cu fața în sus împigându cu piciorul. Era mort de abinele. Se îndreptă spre ușă și privi prin holul întunecat, plin de fragmente din balustrada scării și bucăți de tencuială și sticlă din plafon era spartă de alice. Covorul era pătat cu sângele care cursese din rana de la piciorul ucigașului. Derea de sânge începea chiar din capul scărilor. Ascultă, nu se auza nimic de jos. Nimeni nu încerca să urce. Să fi fost numai doi asasin, se întrebă câte cartușe îi mai rămăseseră. În încărcători intrau zece. Credea că a tras cinci. Îi mai rămăseseră cinci. Joey plângea încet. Mami, taci, îi spuse ea. Ascultarea amândoi. Vânt, tunet, ploaia bătea în și în geamuri. Patru oameni morți. Constatarea o izbi. Simți cum îi se face rău. Casa devenise un abator, un adevărat cimitir. Răbufnire de vânt. Un copac și izbi ramurile de zidul casei. În casă, liniștea de mormânt deveni și mai profundă. În cele din urmă îl privi pe Joey. Era alb. Părul i-a târnat pe față. Avea o privire de om hăituit. Într-un moment de groază își mușcase buza și un fir de sânge lăsase o dungă pe bărbie de-a lungul maxilarului, coborând spre gât. Totuși, ținând cont de ceea ce se întâmplase, rana aceasta părea suportabilă. Liniștea de cimitiri care puse să stăpânire pe noapte își pierdut din tărie. Pe stradă se auzeau țipete, nu de ură, ci de teamă și curiozitate. În cele din urmă, vecinii prinseseră curaj și ieșiseră din casă. Îndepărtare se distingeau modulațiile unei sirene. Partea a treia. Dulăii. Satana a angajat doar câțiva oameni cu simbrie. Opoziția se folosește de un milion. Mark Twain. Dulăii, dulăii, pe la călcie vin lătrând. Dulăii, dulăii, adierea morții o simt în vânt. Cartea durerilor îngemănate. Capitolul 26. Cristin și Joey așteptă răsosirea autorităților în bucătărie, una dintre puținele camere ale casei care nu fusese împroșcată cu sânge. Niciodată nu mai văzuse Cristin atâția polițiști la un loc. Casa era plină cu oameni în uniforme, detectivi în civil, polițiști de la laborator, un fotograf de-al lor, un ofițer al poliției judiciare și asistentul lui. La început a binecuvântat venirea oamenilor legii, prezența lor oferindu-i la urma urmei mult doritul sentiment de siguranță. Curând însă, avea să se întrebe dacă nu cumva s-a aflat printre ei și vreunul dintre adepții mamei grezi și ai bisericii ei. Faptul nu i se părea deloc exagerat. În fond, era logic ca un cult religios în expansiune, hotărât să-și răspândească ideile în pături cât mai large ale societății, să aibă ca obiectiv major implantarea oamenilor săi în diferite compartimente ale puterii, pentru a-i converti pe cei implicați în funcții cheie. Și l-am pe polițistul Uiford, creștinul renăscut, care nu era de acord cu maniera ei de a se exprima și de a se îmbrăca. Se întrebă dacă nu cumva moașa acelei renașteri nu fusese chiar grei spivii. Ce nebunie! Dar în cazul de față, poate că puțină nebunie nu era dovada vreunei boli mentale, ci mai curând un semn al prudenței și al nevoii de supraviețuire. Ploia continua să bombardeze ferestrele. Un fulger își înscrise traiectoria prin tenebrele nopții de afară. În casă, Cristin îi urmărea îngrijorată pe polițiști, atent de la orice mișcare ce îi se părea nefirească. firească. că nu va putea să meargă mai departe cu această totală lipsă de încredere în oameni. Trebuia să fie supravegheată permanent, iar tensiunea în care trăia îi secătuia forțele psihice, sufletești și mentale. Parcă ar fi trebuit să-și continue existența suspendată pe o funie a idoma acrobaților care merg pe sârmă. În clipa de față nu se putea liniști. Rămăsese în gardă cu toți mușchii încordați, Gata să sară deasupra, oricui ar fi făcut un gest de amenințare împotriva lui Joey. Și din nou rezistența băiatului o surprinse. Când apăruse poliția, Joey părea în stare de șoc. Ochii erau sticloși și nu putea sau nu voia să vorbească. Imaginea unei violențe de asemenea natură și amenințarea morții își se amprenta asupra lui pentru moment, provocând i o tulburare puternică. Cristin știa că o asemenea experiență îl va marca pe viață. Nu exista nicio posibilitate de a evita acest lucru. Până una alta se temea ca evenimentele devastatoare la care fusese martor în ultimele ore să nu-i provoace o prăbușire psihică. În cele din urmă băiatul își revenise. Cristinul îl îndemna să-și ia cutia muzicală și să se joace cu ea. Tema muzicală și sunetele pițigăiate emise de cercul galben al jucăriei contrastau straniu cu grozăvia crimei și seriozitatea cercetărilor întreprinse de cei de la omucideri. Revenirea lui Joe a fost mult influențată și de trezirea la viața lui Ceubaca din lovitura pe care unul dintre asasini i-o dăduse în cap cu patul puștii. Câinele rămăsese inconștient cu pielea capului jupuită, dar sângerarea fusese oprită de clisim cu pansamente antiseptice. Nu existau semnele vrunei comoții. Acum Javra era din nou în formă. Stătea lângă ei, hântinse pe podea, alături de scaunul lui Joey. Din când în când se ridica pentru a se uita la cutia muzicală, ciulind urechile de parcă ar fi vrut să priceapă ce era cu aparatul acela zgomotos. Cristina nu mai era deloc sigură dacă asemănărea imitore acestui câine cu Brandy era un lucru rău. Pentru a face față ororilor și frământărilor, Joey trebuia să aibă o legătură cu vremurile dinainte, mult mai liniștite din viața lor. era necesar și un sentiment al continuității care, asemenea unui pod, să-l ajută să traverseze acest moment de haos cu mintea întreagă. Iar Ciubaca, datorită asemănării lui cu Brandy, putea servi perfect acestui scop. Charlie Harrison intra și ieșea din bucătărie la fiecare 10 minute pentru a vedea ce fac și să verifice pe cei doi oameni noile gărți de corp. Unul dintre ei, George Swarthout, stătea pe un scaun înalt lângă telefon, bând cafea, cu ochii pe Joey, pe polițiștii care intrau și ieșeau, pe Cristin care, la rândul ei, îi urmărea pe polițiști. Celălalt Vince Fields era afară în curtea din spatele casei, supraveghind zona. Se părea că oamenii lui Gretz Pivei nu vor mai lansa un al doilea atac câtă vreme casa era plină de polițiști, deși această posibilitate nu trebuia exclusă. În fond, acțiunile kamikaze erau destul de frecvente printre fanaticii religioși. La fiecare venire în bucătărie, Charlie glumea cu Joey, se juca și el cu aparatul muzical, îl scărpina pe Ciubaca după urechi, făcea orice pentru a ridica moralul băiatului și a-i distrage atenția de la măcelul din restul casei. Când poliția dorea să-i pună întrebări Cristinei, Charlie rămânea cu Joey și o trimitea pe ea în altă cameră pentru ca beatul să nu fie martorul unei discuții îngrozitoare. Poliția a vrut să-l interogheze și pe Joey, dar Charlie a reușit să conducă discuția ținându-o la un minim de intensitate. Cristin înțelegea cât de greu era lui să joace acest rol, să fie o adevărată fântână de bună dispoziție, când pierduse doi oameni care erau nu numai angajați, ci și prieteni. Era recunoscătoare că reușea să-și năbușe propria durere și oroare de dragul lui Joey. La ora 23, când Joey se plictisise de cutia muzicală, Charlie intră în bucătărie, trase un scaun, se așeză și spuse Valizele pe care le-ai făcut de dimineață le mai am în mașină. O să le pun între a mea. Du-te și împachetează tot ce trebuie, să zicem, pentru o săptămână. Plecăm de îndată ce ești gata. Unde plecăm? Aș prefera să nu-ți spun, s-ar putea să fim auziți. Să-i fi trecut oare și lui prin minte gândul că unul dintre oamenii lui Grace Spivei ar putea să se afle printre polițiști? Cristina era sigură dacă această nebunie o făcea să se simtă mai bine sau mai rău. Ne ascundem pe undeva?" întrebă Joey. Da," spuse Charlie. Exact asta o să facem." Joey se încruntă. Vrăjitoarea are un radar fermecat. O să ne găsească." Nu și acolo unde vom merge," spuse Charlie. L-am rugat pe un vrăjitor să binecuvânteze locul unde vom merge." Da?" spuse Gioia plecându-se spre el fascinat. Chiar cunoști un vrăjitor?" Oh, n-ai de ce să-ți faci probleme. E un tip cum se cade," spuse Charlie. Nu practică magia neagră sau alte chestii de felul ăsta." Păi sigur," spuse băiatul, nici nu-mi-aș fi închipuit că un detectiv ar putea să lucreze cu un vrăjitor rău." Cristina ar fi avut cel puțin 100 de întrebări depus, dar se gândi că mai bine să nu întrebe nimic în prezența lui Gioi, ca să nu-i afecteze astfel echilibrul fragil. Urcă la etaj unde ofițerul de la judiciar supraveghea ridicarea cadavrului ucigașului cu părul roșu și-și făcu bagajele. La parter, în camera lui Joey, umplu o a doua valiză pentru băiat și după o clipă de ezitare îndesă câteva din jucăriile lui preferate într-o geantă. Era zguduită la gândul că nu-și va mai vedea niciodată casa. Patul lui Joey, posterurile din Star Wars, colecția de figurine și nave spațiale din plastic... Totul părea învăluit într-o ceață subțire, de parcă nu ar fi fost adevărate, ci doar o imagine fotografică. Atinsă stâlpul patului, apoi o păpușă AT mângâie cu palma suprafața rece a tablei care stătea într-un colț al camerei. Deși simte atingerea acestor lucruri, senzația de ireal persista. Era un sentiment ciudat, rece, prevestitor, care îi produsă un gul adânc în suflet. Ba nu, îi spuse ea, mă voi întoarce, cu siguranță dar senzația că pierduse ceva au însoțit și după ce ieși din camera fiului ei. Primul scos din casa a fost Ciubaca, Câinele a fost lăsat în Chevroletul verde. Apoi părăsirea și ei casa, îmbrăcați cu fulgarine, însoțiți de Charlie și oamenii lui. Când stropii reci îi izbiră fața, Cristin fost răbătută de un fior înghetat. Reporteri echipe de televiziune și o furgoneta unui post de radio specializat în emisia de știri îi așteptau. Blințurile puternice ale aparatelor de fotografiat se declanșoară la apariția Cristinei și a lui Joey. Reporterii se înghesuiau să prindă un loc cât mai bun și vorbeau toți odată. Doamnă Scavelo, o clipă vă rugăm, doar o întrebare. Vreți să... puteți să... microfoanele se ațintiră spre ea. Ați, vreți... o imagine calidoscopică, alcătuită din fețe ciudate, se forma și se recompunea înaintea ei." Unele erau învăluite în umbră, altele nefiresc de palide și strălucitoare în lumina blițurilor de la aparatele foto. Spuneți-ne ce ați simțit când a trecut prin zări figura familiară a unui om de la KTLA, emisiunea Știrile de la ora 10. Spuneți-ne ce, cum, de ce, erau terorii sau ce? Stropii rece de plăie se strecurau pe sub gulerul hainei ei. Joey strângea cu putere mâna. Reporterii îl înspăimântau. Ar fi dorit să țipe la ei să plece... Să îi lasă în pace să tacă. Dar ei se înghesuiau și mai tare. Vorbeau cu o repeziciune amețitoare. I se părea imposibil să-și mai curioască drum înainte, de parcă ar fi trecut prin mijlocul unei turme de animale flămânde. Apoi, în tumultul de trupuri și vorbe, se viu o figură necunoscută cu expresie neprietenoasă. Un bărbat la vreo 50 de ani, cu păr cenușiu și splâncene stufoase. Era armat. Nu!" Cristinei să tăie respirația. Își simțea pieptul apăsat de o greutate insuportabilă. Nu se putea să înceapă iar, nu așa de curând. Cu siguranță că nu ar fi încercat să comită crimă în fața atâtor oameni. Ar fi fost curată nebunie. Charlie văzut arma și îmbrânci pe Joey și Cristina într-o parte. În aceeași clipă, o reporteră siză și a primejdia și încercă să smulgă arma din mâna atacatorului, dar se alese cu un glonț în picior. Nebunie. Lumea cipa, polițiștii urlau, toți se trândiseră pe pământul care mustea de apă cu excepția Christine și cristinei care fugeau spre Chevroletul verde, flancați de Vince Fields și George Sirtoul. Erau la vreo douăzeci de picioare de mașină când ceva o izbi. Simți durerea răspândindu-se în partea dreaptă deasupra șoldului. Știa că fusese rănită, dar nu căzu. Nici măcar nu se împiedică de trotuarul ud, ci se năpusti înainte, gufbind cu inima bătândui nebunește, atât de tare încât fiecare pulsație îi pricinuia durere. ținea strâns pe Joey, fără să privească în urmă. Nu știa dacă omul cu armă venea după ea dar auzi o salvă sunătoare de împușcători și apoi pe cineva strigând. Chemați o salvare!" Se întrebă dacă Charlie l-a împușcat pe atacator. Sau poate fusese el împușcat. Gândul acesta aproape cu o făcut să se oprească, dar să deja la Chevrolet. George Swartout deschise portiera și îi împinse înăuntru, unde ceubac lătra cu furie. Vince Fields fugi spre portiera șoferului. La podea!" strigă Swartout. Lăsați-vă jos!" Apoi a apărut și Charlie, care se aruncă peste ea dăpăstindu Motorul Chevroletului urlă. Se desprinsă de la bordură într-un scârțit survitor de pneuri. Zburarea de-a lungul străzii, departe de casă, în noapte și ploaie, într-o lume care nu ar fi putut fi mai ostilă, nici dacă ar fi aparținut vreunei alte planete dintr-o altă galaxie. Capitolul 27 Lui Kyle Barlow era groază să-i comunice mamei Grace veștile, deși era de presupus că le aflase deja prin intermediul vrunei viziuni. Intră prin spatele bisericii și rămase acolo o vreme, ocupând spațiul dintre Nartex și Naos, cu umerii lui largi aproape atingând tocurile ușii. Aduna curaj de la crucea imensă de bronz de la altar, de la scenele biblice pictate pe glazvandul ferestrelor, de la liniștea reverendului, de la mirosul dulce al tămâiei. Grei stătea singură în aripa din stânga a bisericii, a doua strană din față. Nu părea să-l fi auzit pe Barlow intrând și nu dădea niciun semn că ar fi fost conștientă de prezența lui. Privea fix spre cruce. În cele din urmă, Barlow străbătă culoarul dintre șirurile de bănci și s-a în lângă ea. Se ruga. O așteptă să termine. Apoi spuse. Și a doua încercare a eșuat? Știu, spuse ea. Și acum ce facem? Îi urmărim. Unde? Peste tot. La început vocea ei era mai mult o șapte pe care abia o putea auzi, dar treptat intensitatea glasului crescut, odată cu încrederea lui, până când început să răsune reverberat de pereții naosului. Nu vor avea pace, nici odihnă, nici cer, nici cruțare. Vom fi fără milă, neînduplecați, neadormiți, de nezdruncinat. Vom fi ca niște dulăi, dulăii cerului. O să lătrăm la călcâiele lor, ne vom arunca la gâtul lor, îi vom culca la pământ, mai devreme sau mai târziu aici sau aiurea, când se va face voia Domnului. Vom învinge, sunt sigură. Tot timpul cât vorbise, ochii rămăseseră ațintiți asupra crucii, dar acum și-i întoarse, cenușii spre el și, ca de fiecare dată, îi simți privirea pătrunzându până în străfundul sufletului. Ce vrei să fac? o întrebă el. Deocamdată du-te acasă. Dormi, pregătește te pentru dimineață. Nu ne ținem după ei și noaptea asta? Întâi trebuie să-i găsim. Cum?" Domnul ne va și cărarea. Și acum du-te. Dormi." El se ridică și păși pe, pe culoare. Te culci și tu? Ai nevoie de odihnă," spus el îngrijorat. Vocea ei devenise iar o care îi trăda oboseala. Nu pot să dorm, dragul meu, decât o oră pe noapte. Apoi mă trezesc și mintea mi se umple de viziuni, mesaje de la îngeri, contacte din lumea spiritelor, spaime și temeri și speranțe, licărirea ale pământului făgăduinței, de glorie, greutatea enormă a responsabilităților pe care Dumnezeu le-a așezat pe omerii mei. Își stersă gura cu dosul palmei. Cum mi-aș dori să pot să dorm? Cum mai tânjesc după un strop de somn în locul acestor obligații și spaime? Dar el m-a alcătuit în așa fel încât să pot să rezist și fără somn în timpul viziunilor. Nu voi putea să dorm din nou decât atunci când domnul meu o va îngădui. Din cauze pe care nu le înțeleg, el mă vrea trează. Insistă să rămân așa îmi dă puterea să pot îndura nesomnul, mă ține trează, poate chiar prea trează. vocea ei tremură și Barlow își imagină că acel tremur exprima și evlavie și teamă. Îți spun, dragă Kail, că e și înălțător și teribil, și minunat și înspăimântător, și entuziasman și epuizan să fii un alt al lui Dumnezeu. Își deschise poșeta, scoase o batistă și-și suflă nasul. Observă că aceasta avea pete maro și galbene și era scorsoasă din pricina murdăriei. Ia uite-te aici, îi spus ea, arătând spre Batistă. E oribilă, și eram atât de curată, atât de ordonată. Soțul meu, binecuvântat să-i fie sufletul, întotdeauna spunea că avem o casă mai curată ca un pahar. Și întotdeauna aveam grijă să fiu țeselată, Mă îmbrăcam bine. Și niciodată nu aș fi avut la mine o Batistă dezgustătoare ca asta. Niciodată. Asta până când harul s-a pogorât asupra mea, iar gândurile mi-au fost abătute de la atâtea lucruri banale. Ochiii se plură de lacrimi. Uneori sunt înspăimântată. Recunoscătoare lui Dumnezeu pentru har, da, recunoscătoare pentru ce am căpătat, dar înspăimântată gândindu-mă la ce am pierdut. Cael încercă să-și imagineze ce însemna pentru ea să fie un alta a voinței Domnului, dar nu reușea să pătrundă modul ei de a gândi, așa cum nu putea să înțelagă forțele atotputernice care acționau asupra ei. Nu știa ce să-i spună și faptul că nu o putea consola îl deprima du-te acasă și dormi, îi spuse ea. Mâine probabil îl vom ucide pe băiat. Capitolul 28. În mașina gonind de-a lungul frăzilor vântuite de furtună, Charles insistă să vadă rana Cristinei, deși ea susțina că nu era nimic grav. În cele din urmă se convinse că avea dreptate. Fusese doar ușor atinsă. Glonțul lăsase o urmă de vreo 2 cm chiar deasupra șoldului. Era mai mult o ca cauterizată de căldura glonțului. Glonțul nu rămăsesenia. Singurul lucru deosebit era o sângerare ușoară. Se opri la un magazin deschis permanent, unde găsi alcool, iod și bandaje. Charlie panseran în timp ce vin, aflat la volanul mașinii, continua cursa nocturnă, trecând de pe o stradă pe alta, mergând în cerc prin bezna obișnuită de ploaie, ca o insectă care refuzase să se așeze undeva, de teamă că va fi strivită. Luând toate măsurile pentru a fi siguri că nu sunt urmăriți, ajunsă de la casa din Laguna Bici, puțin înainte de ora 1. Era așezată la mijlocul unei străzi lungi, cu vedere spre ocean. O casă mică, mai curând un bungalou cu două dormitoare și o baie. Nostimă cu o vechime de cam 40 de ani, dar bine întreținută, cu o mansardă zăbrelită și o blană acoperită cu iedere, care se așterna ca un lințoriu pe întreaga alea a de unde se cocosa pe un perete și de acolo pe acoperiș. Casa aparținea atunci lui Henry Rankin, plecat acum în vacanță în Mexic. Nu exista nicio posibilitate ca Grace Spivy sau oricine altcineva din biserica murgului să cunoască acest loc. Lui Charlie îi părea rău că nu veniseră aici mai devreme și că îi lăsase pe Cristin și Joey să treacă mai întâi pe la casa lor. Dar nu putea să bănuiască faptul că Grace Spivy va trece atât de repede la o acțiune atât de sângeroasă. Să ucizi un câine era una, dar să trimiți asasinii înarmați cu un întreg arsenal într-un cartier atât de select și liniștit ca al Cristinei ei bine, nu și-ar fi imaginat că femeia aceea putea fi chiar așa de nebună. Pierduse din cauza ei doi oameni, doi prieteni. Era stăpânit de o stare sufletească în care se amestecau durerea și mustrările de conștiință. Îl cunoștea pe Pit Blackburn de 9 ani, iar pe Frank Reuter de 6 și ambii îi plăceau foarte mult. Știa că nu are nicio vină pentru tot ce se întâmplase și totuși nu se putea abține să nu-și facă reproșuri. Se simțea înghețat și pustiu stare pe care o împinsese până aproape de gândul ținut Încerca să-și ascundă adevărata dimensiune a suferinței pentru că nu ar fi dorit să graveze starea Cristinei. Era distrusă din cauza crimelor pentru care se simțea cel puțin în parte răspunzătoare. Charlie ar încerca să o convingă? Frank și Pitt știau ce riscuri își asumă când au acceptat misiunea. Dacă nu ar fi angajat firma Clement Harrison, în drum spre Morgă, ar fi fost acum trupurile lor, Ali ei și a lui Jay, așa că făcute foarte bine căutând un ajutor. În ciuda tuturor argumentelor lui, Cristin nu se putea elibera de un sentiment de vinovăție față de drama care se consumase. Joea adormise în mașină, așa că Charlie îl purtă în brațe prin plaia piezișă, prin noaptea liniștită care învăluia măgurile lagunei până în casă. Îl puse pe batul din dormitorul cel mare și băiatul nu scrisă nicio mișcare, doar murmură ceva, apoi oftă. Împreună cu Cristin îl dezbrăcă și l-a cu pătura. Cred că nu se va întâmpla nimic dacă nu-și va la dinții de data asta spus îngrijorată. Charlie nu-și putu un zâmbet pe care ea îi îl surprinse și abia atunci își dădu seama cât de penibilă trebuie să fie, arătându-se îngrijorată pentru niște cari doar la câteva ore după ce băiatul scăpase de trei ori de la moarte. Cred că dacă Dumnezeu l-a apărat de gloanțe, îl va apăra și de cari. Ce zici? spus ea roșindu-se. Pot să fi convinsă. Ciobaca se chemăi lângă pat și căscă prelung. A văzut să în cazul lui și și întrebă. Unde vrei să stau obos? Charlie a avut un moment de zitare amintindu-și de Pit și Frank. Doar el îi pusese în prima linie. Sigur că era o prostie să gândească în felul acesta. Doar nu-i putea spune lui Vince să se ascundă în spatele jifonierului, ca să fie ferit de pericole. Doar asta era meseria, să fie în prima linie dacă era nevoie. Vince știa asta, Charlie o știa și el, și amândoi știau că rostul lui Charlie era să dea dispoziții, indiferent care ar fi fost consecințele. Deci ce aștepta? Ori aveai curaj să accepti riscurile meseriei sau, dacă nu, își să glasul și spuse. Păi, aș vrea să stai chiar aici, Vince. Să stai pe un scaun, lângă pat. Vince se așeză. Chiar le-o conduse pe Cristin în bucătăria mică și bine întreținută. George Sartor făcuse un ibric mare de cafea din care turnase două cești pentru el și Vince. Chadi îl trimise pe George la geamul din living room pentru a supraveghea strada. Apoi turnă cafea pentru el și Cristin. Miriam, mătușa lui Henry, obișnuiește să bea coniac. Să-ți pun un strof în cafea? E o idee, spuse Cristin. Găsi sticla de coniac în bufetul de lângă frigider și turnă din ea în ambele cești. Se așeza ră unul în fața celuilalt la o masă lângă o fereastră prin care se vedea grădina obișnuită de ploaie, unde în clipa aceea înfloreau doar umbre. Ce-ți mai face șoldul?" întrebă el. Un simplu jân. Ești sigură? Absolut. Mai bine spunem ce se va întâmpla. Poliția va face arestări? Nu, toți agresorii au murit. Dar femeia care i-a trimis trăiește, cu siguranță că nu a renunțat la intențiile ei criminale. Ea e creierul, e la fel de vinovată ca ei. Dar nu există nicio dovadă că i-a trimis Grace spivii. Dar dacă toți trei erau membrii ai bisericii ei, asta ar fi o dovadă. Problema e cum demonstrezi că aparținau acestei biserici. Poliția ar putea face investigații. Doar au avut prieteni, familie. Cu siguranță că ar face dacă le-ar putea găsi familiile și prietenii. Adică, niciunul dintre cei înarmați nu avea asupra lui vreun act de identitate. Nici pormone, nici cărți de credit, nici permise de conducere, nimic. Atunci, amprentele. Asta n-ar ajuta la identificarea lor? Cu siguranță. Poliția va merge pe pista asta. Dar dacă respectivii nu au fost în armată sau nu au cazier, sau dacă nu au deținut funcții în aparatul de securitate, amprentele